Euskaraz bizi nahi duzu Barakaldon? Bai, hori da gure helburua ez da? Horregatik gaur arratsaldean e, iraiaren hori tabian, e, Barakaldon Euskal Herri osoan bezalase lasterketa bat egitea erabaki genuen, eta aldarrikatu nahi dugu Barakaldon Euskaraz bizitzeko eskubide daukagula, eta eskubidea izateaz gain, bizitzeko aukerak izan beharritugula. Eta hori da gure helburua. Mm -hmm. Eta urrengo do ikasturte honetarako, hain zuzen ere, ze asmo, ze plan, ba, zaziburien partetik? Bai, bueno, zaziburu badaramagu hogei urte e, borrokan hemen, herrian, e, gauzak egiten euskera alde, eta urte muga ospatzeko asmoa daukagu. Betilez, hausoko e, e, jai batxordetan parte hartzen dugu, ekintzak proposatzen eta zenbait, ba, zenbait kasutan diru eskasia eskasiadagoenean e, ekintzak eh ba e, eboparitzen dizkigu eh jai bat horrei eta honez gain segurazki ikasurtea ekintzes beterik etorriko da. Ba daukagu e, jinkana bat egiteko asmoa, baina jinkana beresia, ze interneten bidezko jinkana bat izango da eta jinkana horretan edonor parte hartu dezake eta azkenean e, guztiok batuko gara leku sekretu batean e, afari bat egiteko eta sariak banatzeko. Hori izango da, e, urriaren hasieratik egingo dugun e, ekintza. Gero bestetik, e, badozka gu betiko planak, hau da, e, ikastaroak. Iaz nahiko harrakastatxoa izan zenez, zukaldaritza eta yerra, berriz e, egitea proposatu dugu, e, eta suposatzen dut, urritik edo azarotik aurrera egingo dugula. E, nola ez, harakaldon ba, ez daude aukerazko E, kitaldeak euskeraz ikusteko eta gure helburu bat da antzeslanak edo alako ikuskizunak euskaraz e, ekartzea eta hoien artean badukagu e, antzeslan bat e, erdi adostuta e, lakrikun e, antzer antzerki taldearekin eta bestetik e, bozolatu bos kontinente saioa acero acero sublariarekin Eta hori izango litzateke gutxi horabera abendura arte e, daukagun e, proposamen batzuk. Eh urtarrilletik aurrera ba, diruak, e, diruak eta ba, jendeak proposatzen digunaren arabera eh egongo da ba ba egiteko, ez da? Eta hori da gure gure intentsioa. Eta horres gain, Sasiburu, edo Sinu Euskaldun nentzat, ateak zabalik dituz, da? Hori da, hori da, a ber, e, guk baukagu gure, gure bloga, sasiburublogspot.com, eta horretan egiten ditugun ekintza guztiak, guztiak agertzeaz gain, Barakaldon, Eskerraldean edo Babilboandian egiten diren, e, e, zera, ekitaldi gehienak, edo, edo guri ailegatzen zaizkigunak e, zaiz, berri ematen dugu, eta hori be, importantea da, azkenean ez da bakarrik barakaldo egin beharreko lan, eta ba, eskerralde osoan egiten diren ekinzak, euskaraz egiten diren ekintzak zabaldu, bultzatu eta parte hartu behar dugu.